Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Allahu <zartur> Allahu Allahu Allahu <zartur> Falim <zartur> drimi <zartur> takon Allahu subhanahu wa taala wa çdashptimi qofshin li Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam familian rishoket eti Kemim nderin t'ju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanehu ve teala, do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Udwatuna Muhammad, Habibuna Muhammad. علمنا الارشاد صل على محمد قدوتنا محمد حبيبنا محمد علمنا الارشاد صل على محمد تيما تلرگيمي ايه دشيمه وا يغيه وانا تسمو ونهجر الرذيله يا وانا تعالى لنصحب الفضيله ونرتقي ونسمو ونهجر الرذيله لقاء <تصفيق> جميل ايكو برنييرز التسلل يثني يا رسول الله oj dërguari Allahot ma jep shëfatin tanë dërmjëtësimin tanë dhe kjo nuk është elejume në islam e kur t'i dhush mu se më këta mu s'ju lutë pëngamberit se ti ju lutë pëngamberit ti ti bod duha tash pëngamberit a i të tjafe muham dërmjëtësimin e pëngamberit i thua ja, jo se dërmjëtësimin e pëngamberit dëne franaj mi pa e dërmjëtësimi pëngamberit është ndorën Allahot dhe pëngamberit nuk ka musim dua himte e abia para Allah ja ka dhënë ndërmjetësimin pejgamberit dhe kam ia dhënë ditën e kiametit me ndërmjetësim për besimtar. Me po të njëjtën kohë neve na ka ndaluar mi u lutje tek kujt përveç Allahut. Domethënë këtë ndërmjetësim e kërkojnë apo prej Allahut, nëse e kërkon prej pejgamberit atëri që bashkë Allahut azzehuallez. Ka thënë Allahu fela tad'u ma allahi ahada. Mos ju lutje tek kujt na bashkë me Allahun azzehuallez. I bën shirka Allahut i shësoran ibadet. Habybuna muhammad, علëmëna wa arshad, صëllë ala muhammad. Qudwatuna muhammad, Habybuna muhammad, علëmëna wa arshad, صëllë ala muhammad. صëllë ala muhammad. صëllë ala muhammad. Fadlëqbën bënbënë. قضت نفسي بين نور من فؤادي حين ما راجت يا رب العيني ليجراتن دا سريالي روجا ادريت اليجرون هوجا اندروار شكري عليو حين ما راجت يا رب العيني في شراقتنا نفسي بين نور من فؤادي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 se që mi thona dhe mahera se Muhammedin Abdulluabi gjitha shkrimet se la ti ka boj ka borrëth besimet nëse në kohën e ti ka qenë problem që është e besimet shumë njerës kanë bollojt i badetet e se la ti janë shirk ufort në zirën nga feja ndërsa të kanë lagarit që është prej i badetet se la ti janë prej islamit dhe lejohën e këta shë ka boj keshë për shubohat libën lërgimi i dyshimeva e ka bojnë formë polemikas. Tështë i kemi arritë fjala të tëtë nëse të thotaj, etu në kjeru shëfaatë Rasulillah sallallari e sallam, nëse ka disa për njezë dhe boj një badet për nga mberin sallallari e sallam, duke mos e jetu atë ndoshta, dhe dhe vjojnë kuptimet e fjales i badet dhe qka kuptën ajar. E kur i thua të qëtimi të boj badet për nga mberin, me këta del për i feja se për nga mberin sallallari e sallam, në kam sun e me boj badet Allahun, jemi bo p a tumkër shfaat rasulullah a eh, mohon ndermjetësimin si pejgamberi ka ai eh, lutet pejgamberit ose i pret kur mba pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose i thot o oh, rasulullah ma jap ndermjetësimin e gjeta do kjo ka dallim me ta dhënë allah azza jall ndermjetësimin dhe me kërkupi pejgamberit ndermjetësimin ka dallim kjo Ja sa kur ti thuajti këso mos e kërkon ndërmjetësimin te pejgamberit, fa tatun ki rushe fa ta rasulillahi, fa ta be mohanti ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa tabra minha, do distancohesh nga ajo, do thata nuk po beson ti se pejgamberi ka me ndërmjetësim ditën e kiametit. Fa kula un kiru wala atabarra minha. Thui, una nuk mohën ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as nuk distancona nga kjo. Bële aja është ndërmjëtësus Dhe ati është kajipët leja dërmjëtësimit Dhe shpresojnë ndërmjëtësime në pengamberi Sallallahu alai e sallam Në ditën e kiametet Mi për këtë ndërmjëtësime është ndorën Në allahu subhanu matara Kësa allahu ka thonë Kurillahi shëfaat u gjemian Thuj allahu ti takënë ndërmjëtësimi krejt Dhe nuk ndodh ki ndërmjëtësim Në ditën e kiamet vetëm se me lejen e Allahut Azza wa Jall. Ata pejgamberi Sallallahu alaihi wasalatu sallam ditën e Kiametit, s'ka mundi ndërmjetësu për dikën pa lejen Allah? Allah, e Allahut Subhanu te ala. Siç ka thënë Allah, men dhal ladhi yasfa'u 'indahu illa bi'nne. Ka thënë Allah, Sura Al-Baqara, verse 255, se kush ka më ndërmjetësu, kush ndërmjetëson te Allahu pa lejen e Allahut, s'ka dikush i mundet me ndërmjetësu ditën e Kiametit pa lejen e Allahut Subhanu te ala. Wala ashfa fi ahadin illa ba'dani adna Allahu fi. Nat s'ka muslimën ndërmjetësues të tjerë kohsh në ditën e kiametit as melek as pengamberi as kurkosh vetëm se me lejen e Allahut as zël ditën e kiametit. Tot Allah wala shaf'una illa liman irtada. Do nuk ndërmjetëson ditën e kiametit përveç ai me të cilin është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Wa huwa subhan la yarda illa tawhid në të Allahu azza jallahu kusht i knosur vetëm se me tauhiden, vetëm se me veprën e besimin dhe me atë që e ka kët besim. Qetat Allahu wame yertu ghalistan diinan falan yaqbalu minhu. Së sikafon Allah se kush kërkon fe tjetër përveç islamit, Allah s'ia pranon atij. Fa idha kanat shafa'a kulluha lillahi wala latakun illa min ba'di idnihi wala shafa an-nabi wala ghayru fi ahadin hatta yadhna Allahu fi wala yadhna Allahu illa li allati tabayyana laka anna shafa'ata lillahi wa atlubhu minhu. Trok porta bont, kjo ti e qartë. Se ditën e kıyametit Allahu Azza wa Jall nuk kërcohet vetëm si me tauhid. Domethënë nuk kërcohet me asnjë person, nuk është të kërcohet përveçse me Atë i Cili ka dek, si besimtar dhe është ringjall ditën e Kiametit si besimtar. Me tauhid, me besim. Pastaj nuk i lejohet askujt bon në ndërmjetësim përveçse me lejen e Allahut. Dhe se ndërmjetësimi është dorën e Allahut. Kur ta kupton këtë, atërt bëhet të qartë se nuk e të bot kur ta kërkosh ndërmjetësimin, mos u ope nga mbër, ma jep ndërmjetësimin tan. Po thuj, o oh, Zot ma jep në dërmjetësimin e pengambejrit Së përndërishe, ke kërku prej pengambejrit Dishka që ka s'ka mësia i madhon Se veç Allahu e jep këta Pra o i dhe se el të fes e lillah Kër të kërkosh, kër të bësh lutje Bani Allahu të zdo gjerë E ka prej njerëzve të cilët I thoj në ja Rasul Allah O i dërguari Allahu të ma jep shafatin tan Dërmjetësimin tan Dhe kjo nuk kësht e lejume në islam E kur ti thujsh mos e bëkta mos ju lut pejgamberit ja, se ti u lut pejgamberit ti bë doata shpejgamberit ai ta japë Muhamd ndërmjetësimin e pejgamberit i thuaj jo se ndërmjetësimin e pejgamberit unë pranoj mbi pa ndërmjetësimi pejgamberit të shndorën në Allahut dhe pejgamberi nuk ka mundësi të ndërmjetësoj më vetëm se melen Allahut pra elip mi ndërmjetësimin e, e pejgamberit nga Allahu subhanahu wa taala e nuk elipim pe pejgamberit sallallahu alaihi wasalam Fërgjëvabë anë Allah ta o shëtha wa në haka anë hadha kama kalë ta'ala Pra i përgjigjëmi sa Allahu Azajal Ashta e cili ja ka dhonë për nga berit në në mjetësimin ditën e kiametit dhe ne ka ndaluëm ju lutit tërkujna Në mëndonë të dhjetë janë regula E para Allahu ja ka dhonë të mjetësimin për nga berit dhe ka mjetësimin ditën e kiametit me në në mjetësu për besimtar Mi pot njëtën ko Neve nëj kanë dalu me ju lutë që të rkujnë për leqë Allahot Në mëndonë këtë nërmjetësim e kërkojnë apre Allahot Nëse e kërkojnë apre pengamberit Atëheri ke boshak Allahot azzer, azzer. Ka thonë Allah Fela të dhu ma Allahi ahada Mos ju lutë që të rkujnë bashkë ma Allahon azzer, azzer. Për në nërishë I bon shirkë Allahot I shashran një badet Le dhe kun të të dhu Allahen Njeshtë fa nebi ju hu fike Fati hu fikoli E nëse jesh ka luta Allahum Subhana wa ta'la ta ndëjojë respektoi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo fjalën e Allahut dhe mos ishte çrra Allahut në ibadet, por lutjo vetëm Allahut azza wajallahu vetëm për Allahut kërkojë këtë. Wa aidan fa inna shafa'a fiha ghayra an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot, ose di dhe e di se ndërmjetësimi nuk i është dhënë vetëm pejgamberit, por i është dhënë edhe qirve përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çiska orn hadith serdit në kiametit kanë me ndërmjetësu edhe melekt mi përda ta ndërmjetësojnë me lena Allahot për kur ta lipin ndërmjetësimin nuk e kërkojnë aprej melekve po e kërkojnë aprej Allahot azazel vë shfauna vël efrad gjithashtu karnë hadith që ndërmjetësojnë ditën e kiametit për prindrit e tyra edhe fmin të vejgjë që kanë gdek ndërmjetësojnë për prindrit e vetë vë shfauna vël eulia shfaunë gjithashtu njerëzit e mirë ditën e kiametit sukurian shahidat ndërmjetsojnë për 70 vjeta përmes tinxheret, mirpo kta nuk e kërkojnë nga na prej shahidave, po e kërkojnë nga prej Allahut azot që më nai munsulave, më nai dhona ndërmjetësimin e, e pejgamberit dhe ndërmjetësimin e njerëzve të mirë, bëna në në të cilët kanë bënë ndihmën ditën e Kiametit. Ataqulu anallahu atamu shafa fa tlubha minhum. E kurti armanj këto. Se Allahu ka më leuë u edhe melekëve me ndërmjetësimin ditën e Kiametit edhe njerëzve të mirë, edhe fëmijë Thuat ata kërkojon e prej tyre për ndërmjetësimin apo prej Allahut, ku të thotë, jo kërkojë prej Allahut, thuj atara, hada rajat ila badid salihin, nëse ti kërkoje për Premier League ose kërkoje prej njerëzve të mirë ose kërkoje prej fëmijve, çemë të avon ndërmjetësimin e tyën ditën e Kiametit kur safat ska muslimet e dhanë, nëse thot kthejo proble për limpë, kërkoje prej ative, ata rithu atë, ju e të bon ibadet njerëzit e mirë. Tasilat e ka për mein Allahu Azza wa Jall Kur'an për mushrik tasilat e kan a dhrun njerëzit e mirë që kanë drejtë ruta dhe i kan bo ibadet Kurri thui shton se thot ana la ushriku billahi shay'a ne thot on e po on nuk isha saj Allahu, po Allah, Allahu Azza wa Jall mi po kthe na dhe kërkoj prej të devaçma njerëzit e mirë që kanë vërtet fakulu idha kunta tukr an Allah haram shirk atari thuon se te pranon inshallah Azza wa Jall e ka ndalu shirkun Dhe shirku është ndalesa më e madhe që ka bë Allahu Azza Jazel, sikur që e ka ndaluar moralitetin, kurse shirku është më i ndaluar sesa amoraliteti. Dhe pranoj se Allahu Azza Jazel shirku nëse ringjallesh nditen në e Kiametit, me shirk Allahu nuk ta fal. Athërtu çdo ashtaj shirku të cilën Allahu e ka ndaluar. Nëse kjo nuk është shirku, atërrë ma shko shirku. Nëse mbet pa përgjigje, nëse mbet pa përgjigje, do thot nuk e di çfarë është ashtaj shirku. A therthui, Cishka monsi Allahu Azza wa Jall më dënu për një semt që nuk ta ka shpjeguar. Por nuk oshtë e mundur që me zbrit Kur'ani, dhe Allahu Azza wa Jall më thonë se unë shirku nuk e fali kush rëndon datën e Kiametit me shirk, onë nuk i afali atij, edhe pastaj në këtë botë mos më ia ja shpjegojnë njerëzve se çka është shirku. Nëse s'është shirku mi ulut njerëzve të vdekur, atëherë nuk ekziston shirku. Kjo është fjala Muhamedit Abdul Rabi te cilën do më ia thonë njerëzve e nëse tëtë shirkja është me bëj badet putat e në nuk i në të i bëj badet putat thujati qka është kuptimi i fjales me i adhuru putat e pyta të, të e mëndon të se ata drunë dhe ata gurë kryojnë dhe jopin fornizim apo në këta kanë besu më shrikt nëse tëtë po thuj këta e përgunjështërën Korani se mushrikët e kanë ditë që gurtë dhe drut nuk krijojnë, as nuk furnizojnë, edhe pse si kan kan i kanë adhuruar. Mi po kanë dash ndërmjetësimin e tyre. Thuaj pra, këtëshka e thutë e përgjigjëson Kur'ani, ndonse Allah zot xhel ka përmend sa ata lutet që i kanë bën mushrikt kurvë edhe druvë që i kanë adhuruar, ka thënë se ata kanë drejtuar lutjet. Ata as nuk ka dallim a e drejtove lutjen gurit apo drunit apo ja drejtove një njëri të vdejtër. Qofte njëri i mirë, apo i keshë. Nuk ka të dalëm. Pra aja shirkë, edhe kjo tjetra është shirkë. Pasta e pyjtë, a mëndonë se shirkë është vetëm adhurimi i putave? Nëse tëtë që shirkë është vishme adhuru putat, thuj, vjen këndrështem, me tëtë që ka ardhë Kur'ani edhe sunetit i pengambejre, sallallari o sallem. Gësa tëtë kanë adhurua edhe apo selet kanë adhuruë melek, dhe ka pas pre Isan, prej krishterëve që adhurojnë Ison, prej jehudive të cilët kanë thonë se Ozeiria është djali i Zotit. Në thotë edhe këto kanë bolloë shirq, kurani i ka thuj shirq, e nuk i ka thuj vetëm se adhurimin e putave, shirqët nëse e thuë këtë, atë kjo është kodësh në me Kur'anin. Atëre puit. Ç'ka s'i badeti Allahu azza wa jall. Nëse të përgjigjet dhe ta shpjegon ç'ysh ka ardhur në Kur'an, Kjo është aje cila kërkohet për ti Në të të këthejhet në të që në të rasim E nëse nuk e din Më të përgjic A të harithu e pëse po përrimizan për një qështë Kërti nuk e din Pëse përrimizan se është shirkë nuk është shirkë Kërti si ju të di cëshka si është i badet Mi bo Allahot a zëzëll Në të të këndrështot me vetën e ti E nëse të shpjegon në fjallën i badet Se a ud me atë jesë se ibadet, shka pru Allah, që ka Kur'an, atë yesharan se ibadeti ashtaj që e ka kapur Allahu që e ka përmendur Kur'ani edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në kushtaja të cilën ti po e thua, nëse nuk e llogarit adhurimin e varrave sherq, edhe thot se jo kjo është e drejtë, kena drejtë këto drejtut të vdekurva, datar vjen në fjalën e vlezrave vetvet, mushriktë të cilët kan thanën, pe kan than pejgamberit e ja'alil ilaheta ilahan wahida, in hadha la shay'un ujab Se kur i kafir pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mushrik dhe u ka thonë vetëm ni Zot më adhuro dhe nuk i ta kanë adhurimin tjetër kujt përveç Allahut azza wajal, ka thonë e vone të ti vetëm ni Zot që i premiton adhuroimin, vërtet kesh është një çështje e çuditshme. Të thellaj, nëse e thotë që kjo është ka po e perfkufontSize se gjithë të këtë lloj ibadetes i bano vetëm Allahut, se nuk kemi drejtë më drejtuar drejt pejgamberve te varri dhe nuk kemi drejtë më drejtuar njerëzve të mirë te varri, nëse vjen kjo e çuditshme, do thot nuk e pranoj prej te jeta. Atar thua e ke thonë të njëjtën fjalë, të cilën e, e kanë thonë mushrikët me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por i kanë thonë, "Cish ti po e ban veç një zot? A ke zotrat ton që ne na kemi adhuruar, tash po thua vetëm një zot? Ai është i cili meriton adhurimin dhe i melan gjithë pazotrat ton." Pastaj ta dijësa shirku i të porva. Tëse le kanë thë tu, konë pejgamberit, mushrikva është më i let se shirku i njerëzve të kohës tonë. Flet për konë vet. Muhammedin Avdhilo Abit shirko të cilën e kanë banë në kohën e Bujahlit dhe të është ma i lejtë se sa shirko të cilën janë të e banë të kohës të ton të të ahadu ha për dyshka që të tëtë e para se të part më shrikë të par nuk kanë qenë të cilët ju kanë lutë le o shrikun e wala e du'une e wala e ule e wala e thama allahi illa firraha kanë qenë njerët të cilët nuk ju kanë lutë vetëm kur janë kanë të lirë nuk karon dhe një sprovim për Allahot mbita. në bita në këta raste i kanë lutë që tërkan për veqa Allahot anë kur janë kanë rahat në shpijat e veta apo në vendin e tyra i kanë lutë edhe putat edhe melekt edhe pingambert e vdekur i kanë lutë edhe njerëzit e mirë që kanë vdek në të e kanë bo këtë lojshirë mi po, kur ka onë dhe një sprovim dënim për Allahot a zërgjel i ka dënu me diqka e kanë bo i badet veqa Dhamit të zotëtë Këtë Allah është dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të bamba të dhamit të dhamit të zotëtë Wow qatejt të dhamit të dhamit të zotëtët të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të sお願いします qatejt të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit tата dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit manit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit të dhamit Falemma në gjakum ilë lëbërri a rëttum më kanë lë insanu kafura E kur dalin këti shpëtan Allahu Azzajal nga deti Kur dalin thët, të dojnë me adhuru pra patët që kanë adhuru maharat Tëtë vërtejt, nëri ju është më husit të mirave të Allahu Gjëtë ashto thëtë Allahu Azzajal Kul rra ejtum in atakum adhabullahi au atat kum ussa Thuj, e shifni, sikur të ju vjen dënimi Allah Apo të ju vjen dita ke ametit a gjerallahi teduuna in kuntum sadikin kam yekshilut kalzaneni ne se jeni te vertejt tregoni kujt ju keshilujitin te rasta bel iyahu teduuna ze te keshilut allahun fe yekshifu ma teduuna ilehi in sha'a wa tensun ma tushrikun te te pastaj ai largon adnimin te ceni e keni fri kjo dhe pas asaj na prap ju harroni allahun subhanahu wa taala di ibn ish allahut pas se te kalon hajdrimi allahut si cardha n suratuzuma të thalou واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه do kur godet njeriu ndonjë keqja kthehet te Allahu azza xal e lutet Allahut ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه pasi t'kalon ajo thot e harran Allahun azza xal ma lutjet qe ka qen duke ja bë. Ve ja lelillahi andadah dhe i bën Allahu pasaj shok ne ibadet li yudhlim an sabeeli kul tamatta bikufrik. Dhe kta ban edhe del nga rruga Allahut tu i prati Kull të me të abdë kufrik, jetë pak Këna që me këtë kufrin të në që të bë Inë në kimin ashabin nartë Se pasaj dhëtë jesh prej banor dhe në zjarëmi Pasaj në surat të lukman të të të Allah U i dha gëshjehëm më ujën Këtë dhule li da'u Allahëm u khlisina le huddin Kër kanë dalë në deti Dhe i kanë zonë valë të më dhojat deti Të janë rritë atë më dhoja në bë Si kur me qenë hi jenë bëkokat e të tira Të në to duke kan shosru Allahut në ibadat, ja kan këtë lutjet Allahu subhanahu wa taala. Sa Muhammedun awdal, faman fahima hadhih almas'ala allati waddaha Allahu fi kitabih, kush akuftan katchestia. Tetselen e ka çarçsu Allahu në librin e tij, wa hi an almusyrikina alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un Allah. Aya chestia është se mushriktë të cilët i ka luftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kan se njerëz të cilët e kanë lutur Allahun, u ed'una ghayrahu fi ar-raha, a dha kan lutje terkan kur kanë qenë rahat, kur kanë qenë rahat, kanë pas provime prej Allahut, e kanë lutur Allahun, po ju kanë lutur edhe çirra, edhe edhe putave, wa amma fi d-dharri wa s-sidda, ama kur janë konë vështirë. Dhe kur ju kanë Allah dënimi Allahut Azza wa Jall, fela dauna illa Allah, nuk ju kanë lutje tërkujt për as Allahut. La sharike lehu en sa'adatuhum, edhe nuk i kanë shosrur ibadet, edhe i kanë harruqet ato zotrat që kanë bënë herë ibadet. Tebayyana laka wal falqu baina shirkiha li zamanina, dhe nga këto thot bëhat e çarti dalimi mes shirkot kohës tonë, fletë për kohën e vetë Muhammir Aduleu Abi, dhe shirkot të parë, më shrikëve në kohën e Bujahlit o lakin ejnë me një fëhemu kalbu edhe në mësële fëhemu në rasë janë vëllal Musa'an, po ku është ta i cili e kuptonë në këtë qështja Allahu qëfë nëndimë. Në, në tët, vetë, tët, Jahlit, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dot edhe kur kanë probleme, edhe kur janë rahat, ju lutën tjetër kujt përveç Allahut Azza wa Jalla. Natat edhe kur ngushtohen diçka, lutën pejgamberëve ose ju lutën njerëzve të mirë ose shkojnë në varrë dhe kërkojnë ndihmë. Natat, por këtë çka, ti e shnjoni prej shkaceve që e bën shirkun e kohëstor, natat madje natë robi, apo mushrikët e kohëstor, shirkun e tyre më të mës sa shirkun e mushrikëve që kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çështja dytë Në levelin e du'una ma Allah u nasër më karrabinë ndë Allah Thëtë së ata kur kan lutën në kone për nga mbëjle sallallallalli sallam u shrekëta asë e kohë kur ju kan lutë dikuit ju kan lutë që atyre njezve që janë jothë që kanë që janë jërstë mirë edhe ju kan lutë që ato më ju ndihmu imma në bëja ose për nga mbarwa o imma eulia apo njezve të mirë o imma melaika ose melegva au jë du'una ahjaran au ahjarë mutië atënillahi Apo ju kan lut gurve edhe drumeve të cilat nuk bojnë më katë Allahot. So druni edhe gurri nuk i banë më katë Allahot, subhanu me tana. Wa ahlu zemanina, të të dërsa njerëzit e kohës të ton, je duuna ma Allahu nasin min efsak në nas. Ju lutën lisa njerëzve që janë për njerëz dhe më të këqë. Wa alladhin e duuna hum, alladhin e hkumuna je hkuna anhum ulfugur. Ata, atyre që ju lutën, tëtë për ata flasin njerëzit se janë njerëz të وجاري ذلك والذي يعتقد في الصال او الذي لا يؤسي مثل الخشب والحجر اهوى ممن يعتك في من يساج بسقو وفساده وشذبه <تصفيق> فدايت لي لوتت غوريت اد درونت تش نغبان مكات سدروني اد غوري نكي باين مكات الله سبحانه وتعالى ثوت اش ماي امير سساي مشريكي اذي لوتت نيريت اذي يبان تاجتا مكات اتاي شف dhe të njëjtën kohë i lutet atij. Nëse vleqsen kohën e Muhammedun Abdul Wahhab et, edhe vazhdon të jetë kjo, ka për shënjim prej besëkteve, sikur janë Bektashit dhe kanë bën njerëzit disa shejha tyra, udhëhec sa tyra e i do darrin si njerëz të çejt. Anatat janë njerëz të cilët as namaz nuk falin, edhe mendojnë se ata kanë musliminë u ndihmu. As namaz nuk falin, edhe zina bojnë, edhe alkool pinë, gjithë takçia ti bojnë. Megjithatë ato, aleikum selam, pasuesit e tyra Pasusit e tyre, besojnë se ata njerës e din të fshehten, kanë musimi ju të dihmuë, kanë musimi ahikë gjithë të keqe që lejnë dofë, në të të të të dishkoqë, të të shirë ku i kohës tonë, letë më amirat dhërauj për kone vetë, në dhët, të të të aferësishë para një qenë vjetëve, dhe të është ma i madhë se sa shirë ku i mushtrikve të mekës, me kashin shalla mjaftë është, mëzbohat e shumë, më subhana kallan huma, më bi hamdika, shad